Allah hər bir insanı onun tutumunu əsasən sərbət və ruzi verər. Bəs niyə Allah zənginlərin tutumunu hamiyətə etməmişdi? Qurani-Kərim buyurur: "Həqiqətən mənim Rəbbim bəndələrindən istədiyinin ruzisini bol edər və azaldar və sərf etdiyiniz hər bir şeyin əvəzini verər. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır." Hər bir insan varlığının, düşüncə və sevgi üçünə görə tutumu vardı. Allah insanlara verdiyi vəzifələrə uyğun olaraq onlara tutum vermişdi. Misal üçün Allah qadını ana olduğuna görə rətifəy və sevgi daha güclü tutumlu əta etmişdi. Bu, Utudum kişilərdə yoxdur. Allah Teala hər bir insana gördüyü səy və çalışmaya əsasən ruzi verər. Əgər mömin olmazsa, ruzisinin çoxalması olması səy göstərməsindən asılı olar və insanın kafir və ya mömin olmasından asılı olmaz. Ancaq mömin üçün səxabət, başqalarının əlindən tutmaq, sədaqə vermək kimi xeyir işləri yerinə yetirmək onun ruzisini daha bərəkətli edər. İnsanın səy və çalışması gərək düzgün olsun. Əgər belə olarsa, o zaman daha çox fəhrəldə edər. Yəni niyyəti pak olmalıdır, gördüyü iş düzgün iş olmalıdır. Əgər bu yolda çoxlu zəhmət çəkərsə, Allah təbərək və təala həm bu dünyada və həm də axirətdə ona nemətlər əta edər. Bəs əgər bir mömin düzgünsəyi göstərərsə və nəticə aldı etməsə, onda necə? Baxmaq lazımdır ki, hər şəxsin düyünü haradadır. Allah Teala cəmiətin üzvlərini fərqli yaratmışdır. Bəzilərinin quşu və ağlı itidir, məsləhətləşməyi sevirlər. Bəzilərinin isə ağıl dədəkləri daha aşağıdır, və həyatın məsələlərinə lazım olan həddədə gəlmirlər. Allah təala əgər insanları belə yaratmasaydı, cəmiyyət idarə oluna bilməzdi. Əgər həm Alistera da malik olsaydı, heç kəs ortaq aşağı peşələrə üst çevirməzdi. Allahın hikməti belədir ki, hər kəsin əməlini, fikir tutumunu əsasən qəbul edər. Ona uyğun olaraq məsuliyyət verir. İnsanların bir çoxu alim olmadıqlarına razıdırlar. Çünki bu ağır yükü gəzirə bilmədiklərini yaxşı bilirlər. Hzrət Peyğəmbərlərin bir məsuliyyəti var idi. Salman farsinin başqa bir məsuliyyəti. Alimləri səhv addı insanların səhvindən və günahından daha ağır cəzalarla cəzalandırırlar. Ona görə də əgər bu dünyada düzgün yaşamaq istəyiriksə, bu fərqliliyi bir imtihan kimi qəbul etməliyik. Çünki zərurətlərdəndir. Varlının öz imtihanı var, qəsibın öz imtihanı. Varlının öz sorğusu var, qəsibın öz imtihanı. Oldu ki, insan öz durumuna olğun hərəkət etməli və imtihanını şərəfə verməlidir.